بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى أبنه وأصحابه من أسماعين ومن اتباعهم بإحسان المتدى والمدين كم نجال توجد صوتنا رأيه من أطار في كنين قطر رأيه قبطاً الشيخ محمد بن عبد البرهاد رحمه الله القاعدة الأولى أنتعلم anna l-kuffar al-ladhina qatelahum rasulullu al-bali sallallahu alayhi wa sallam mutirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqu al-mudadrisa nfam nregulita rastje t'adish se mazda t'intar, t'esla kafira t'ilet ika l-uftu idregulmi al-bali sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu yan paytu al-kantranu se al-bali kriwesi ve صم دولسيتس وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام سرتا بيست كده كده متى فوتها من الاسلام لما فهموا ان كانوا كانوا الله سبحانه وتعالى استبدني في كريون بتبقى صم دولسيتس ما هم وثم ما كانوا كانوا في الاسلام والدليل من قولهم تعالى هذا ارجمنت كده Pra, sikur që ka të regun, më hajë dhe që Shef Mëhamdu Mëndër Vahadi, rafim Allah, tu i të regun këtë këtë këtë regullat të shirkut, duke u bazu në ajetet dhe hadithet, si dhe duke u bazu në njërje në gjendjes mushirikve të mekës. Edhe tu, për qap, për kitë regull që e ka pru, se kërësht, dhe më të mushirik të kërështve, e kanë kanë pranunë se Allah ho e së krihu e sikë, në pokjem i këtij gabon musliman, që bazon në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, i cili e tregon gjendjen e muslimëve të kohërave duke thënë kush me yrqul kul minas samaa wal ard, do të thotë kush ju furnizon ju nga çe dhe nga tokë. Tamen jeni kuptojnë ose ambësar, ose kush e sundon shikimin e djinjin. ومن يخرج الحج من الميل ويخرج الميل من الحي هذا كس اضم يالين تكذك هذا تكذكين تجال ومن يدبر الامر هذا كس صندوق جيفا تشط سيقود نظره اذا جاءت ثم تيجفا تو بسربار të kujt afalet të تكون huwa bra nuk figo. Kjo është rregulli i parë me të cilin kuptohet realiteti i ciklit. Dhe ky rregull tregon se do të qetë dhuhubie ve, misalkan i vetëm. Para shoqërimit të qetë dhuhubie nuk është njeriu në Islam. Dhe ky tregon se të qetë dhuhubie nuk është ajo gjëja që kërkohet dhe kryesat. Sëpse Arabit, dhe mu të nëmë në kohën me Ardjës, të në mejënë, të në më dheqë, e kanë njohët se Allahu është kriuesi, se Allahu është përmi duesi i vetëm, se ajë është që jepë jete dhe të tëke. Dhe kanë pranu se Allahu është taj që je jepë mbrojtjen, edhe askësh nuk punët më mbrojt prej Allahu, kanë pranu se e gjithë që shë jepër alloquë, edhe kam pranu përático asë le zë bretë shihën edhe aj i ka kryu kopset edhe i i bimët dhe drunë edhe gjitha këto në tom kam ban të të të të kërbëgu bija edhe abahu ka të regu në ajetët shumëta që a ta e kam pranu të të të të të të të të të të të të bija e kam pranu në rëtijën abahu në 12 në tom kam pranu se allahu në zotit që që edini Definicionin e rrububie se është të rrubat e rrububie ka vaj me ato që janë vetra të zotit. Në të njësim e abaut në vetrat në vetrat të zotit, kërta jemi të rrububie. E dhe ato që janë vetrat e abaut, që janë këto që i përbendur, që janë krijimi, përnizimi, sundimi, zambja jetës edhe dhekjes, dhe mihre, kha qi nuk qin pësinu të qi nukopini me për Voxa të qerë që nuk ete të të put itu të të pësinë të karyën në islamë përë të përë andes për Charles XVIII We më yukninu akseruhum billahi illa lles muhtikun që mëtë të të të të të besojmë në allahu nuk janë muhtikun I përë andes we më yukninu akseruhum bille Ata dësojnë Allahuën për rrububijenë albalës, në mjë për, illa e mjë mëshërgun, në mjë shëllikë në mjë për në udujgijenë albalës. Kërta shohim gjendjën e aradë, si ka qenë në tëriudën e ardhë, në në nërë mësëllën, edhe kërta shohim që të të të të të të të të të të të të të të në sumica me veprave të robuvies se jam vetëm ta Allahut si çka kam Allahu mundom këtaj e thua ai kush ju furnizon nga qielli dhe toka kul men zot ya zuku kum minas sama'i wal ard mundom ai kush ju furnizon nga qielli dhe nga toka domethan kjo përfshin ato që presin nga qielli domethan shiu apo çka prenden nga lland qielli dhe mistera edhe e që delim për toke, që të ujë, ose bimet, ose që gjitha lojët të usimële, që dalim për toke, pra, adha u ka të regu të në fërbjetën ata musrik, se kus i tonizon gëtëllu në gëtëtoke, emme njëmë dhe kusë të më awet epsar, edhe kusë i posedon, ose i sendon sikimet dhe dëgjimet, u emme një uhrëgjën haje minë në mejit, edhe kusë edhe kusë dëmë të gjallin të pë وينقذ الميت من الحريق او تدايكون ارنجالابنتجال ومن يدبر الامر ذا كوس السندون تجيتشاسكي اما وكانتاذا تزيجن فتا يكونون عبا بتصدتهم الله فكل افلا تكون ترى سواليد نوبليغان دومامانتا كانوا ان الله هو است dhe Abahu është të vetëmi në këto vetëra. Minë më të ndaj, Allah urdron, që i thuhet të shëkun e të latët të shëkun, të në tanë, thua i a nuk frigoheni, dhe të nuk frigoheni që vazhdanit i bali shqirt Abahu, me qilju e pranomin të a e është të vetëmi në zëtërin, atër e përse nuk frigoheni edhe nuk e pranomi njësin e Abahu të dhe në avërinë edhe talimi shirkun edhe shëqilimin e kryeshave në adhërin. Kështu dhe të të vahu, ja uka tru argument e, atë që ata e pranojnë për të pranun një gjokë që nuk e kanë pranun. Kjo është me nërhejtë në kuramit, kjo është me të të të, të, të, të, të nëmbau së panatala e ka argumentu obligu e shmerin kërshmen, e të kejtë ulluhijet dhe që të pra, më shrikve jë të tu argument atë at që e kanë bitë edhe atë që e kanë pranu në më njërë që t'ja dojë obligim të pranon edhe atë që kërkohet, a njën është të vitë u ljubile. Që përse kuptojët, ai që është i vetëm në këto qështë që i përmendëm, a shtë i vetëmi që meritëm të i drehtohemi me adërinë. që të shkak Allah s.q.q. dhuke i të shkëtë, dhuke u amëghu më shrikëtë, ka të në eju shrikune, më da jas lukusë ejen, gëbëm juhlatu. Në të si, ata rdojnë shirkë, ose shocerojnë, i shocerojnë Allah s.q.q. dhikantë, që nuk ka kriua të altë tja, në në realitetë ata janë kriju. Në të në lëkuje së njëmi, bërgumënë të në në në në në në në në në në në në n Shi, një një argument dhe kërva për kotsin e shirkus edhe për kotsin e aburimit e, dikuj tjetër përve qabaut përse si është e dëgjikshme që të aburohet dikuj tjetër që nuk kryon asë gjanë përse me aburua, përse me gjithë që nuk mundet me kryu asë gjanë ma dje, ata janë dhe të kryonë edhe si që ka tregu adohu ata nuk kanë ku qijë edhe كانت في قديم لوكيات اابا. اابا يذكرات الله وكتم كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى انتمواي يا رب يشك الله. هذا فاشا تشو مرو بتي تشا يتا جيدور. الله خير اما يشيبون ان الله بالمير عطا عطا تشي يبان شي انتم ناس ادوات الله As muslimë, selamun alajkum. As muslimë, adhurohemi ndaj Allahu subhanahu wa taala apo adhurojmë çtele çata me çtele fataton çim. Tum fund Allahi ka përshkruajt se ta adhuruari e mushrikve, ata ta adhurojnë çata e ajoroi, jam të paqëndrueshëm, edhe nuk munden të përgjigjen ludjes yme të këtij faton. Uaj në të druhum, në të të gjabu lëkum. Për të nëve, nëse i lutni, ata në kumë që përgjidjen, ju. Edhe në tjetër, ajtë ka thonë, ka të regu se janë të pakuqishëm, dhe ka thonë, uaj në jetë lukum, atë dhubadu, shëjën, la jesë kanë të druhu një. Në të nëse, mizë dhe ju mërë gjithë ka, ati me, në të në të në dhemi se, jizu i të shëjën pasë dhe të adhuru, alin që i kanë adh tabru, tabru, Edo iban daun usime dhe pasurit në daje, eks në da. Edhe a daje ka të përshkut në këtë minisen, në qështë e mizda të me i me, dhe i këra prej usimi, të se së kërëtok të të kan, lla e së të të dugu minbër, dëmëtë nuk mund të kërën, nuk mund jamalim asmi të të të të të të të të të të të. Ba ufertali buë e më të luk, dëmëtë në anspjë djobër të raj, që ban ibadetin edhe ajë të që të ibarë të ibadetit. Në përëm edhe mushë rinkë, kur ban ibadet, kur ban ibadet i bujtjetër përveç Allah, që kanë o praga, kjo i uashton dopsina të ndërë, dhe të regon dopsinë, në përëm të logikës të kërë, dopsinë mentale të kërë, që aburën në të kërë përveç kërë uës të kërë, të kërë. Në përëm edhe, këi ibadet uashtonë ed e të cilat janë atë dot edhe ata të cilët ndurohen, të cilët u bënë i badeti jam gjithashtu dot. Mund të them se ky është një shembull që ka dhënë Allahu për fanier, që pranojnë, që pranojnë Rubin Allahu, që pranojnë Allahun Zotin, në dopti, mirë pa adhurimin e drejtuar diku tjetër. Për ta kuptuar, kur themi se muslimët pranojnë se Allahu është Zoti i vetëm, ase kur nuk dhe më thonë se pranojnë të këtër gubije, nuk dhe më thonë se ata rëtojnë këtë tja, se Allah është kriwësi. Ata e që nga dohënë në enda të tjërë, që Allah nuk e ka qëtë dhe betëm, mirë po të gjithë pranojnë se kriwësi nështë të betëm, kurse ne adhurën këtër këtër këtër këtër kriwësi. Dhe më thonë të kësa i tërfundojnë, se nëse dikush, Sikur që kanë qenë më shrikët, edhe ata që binë pas t'ile, që kanë alë pas t'ile, dhe një konton, nëse pranon të këtët rububije, nëse pranon të Allah në është kriuesi i vetëm, edhe Zotë i vetëm, logaritët që një të simtar, nëse mbët e vetëm me kaqë. Në të në dhe, të të minjeri, tëtë, unë dëtëoj që Allah në është, është kriuesi, edhe Allah në është zotë i emë, edhe ajë në furnizonë, aje më ka ban jetën, edhe aje dhe, dhe të mund tëjëse. Kjo e, nuk e ban atë që dhe dhe dhe dhe nështë, dhe nështë dhe të temë që është besimtare dhe sënështë. Që më të temë besimtare të manë, që pas shëlljati, që të nuk, nuk bëm kjo që a fi të huësë musliman, përderi që nuk thotë që vetëm abahën është i vetëmi që meritën të adurohët. Për këtë shkak e, më të kelimun, dhe më të në ta që më dohen të ta shkoqesim, të më tam të asjarojnë njohje në Allahut me filozofit të tyre, ata kanë komentu se fjalla i le, dhe të thot, aj që ka fuqi për shpikje, të thot, aj që kryon diçka, pata shembu. Kjo është një prej emra e të Allahut, el muqë dje, që të më ton, aj që ta kryu, i ka kryu kërjesat, pata shembu, të më tasem. Të më ton, i ka si ka shpik të rjeçat. Edhe, më të kendimun të kanë tonë, se fjala i leh, dhe më tonë, aj që ka fuqin për shpikje. Përçot, fjalen bej, bej dhe, dhe bha, e dëbha, ata e komentojnë, sa, nuk ka zot të veçalavë, nuk ka kryuës të veçalavë. Kështu që, pe ata, fjala i leh e dhe dhe dhe bërgë, për për përbësin vetëm, rububinje. Dhe, kërëz kapini maj mas, në fejt i flamër, edhe gabimi maj malë, në përndëm të bimi, në ndryshimi maj malë që e ka ndohë, fejt të lojës, panët të edhe. Se të tërta, e ka ndohë që njëzit së provohen vëtëm me rububije, në përndëm ku se pranon rububije, për ta është në shkemanë, ku se në këtër anon, nuk është. Kuptojët të ku se në këtër anon rububije, nuk është në shkemanë, në po ku se pranon vëtëm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 donat regusta ta pranu e kampranu po ti rrugu bie mir po qe i kapo do bi edhe nuk i kaput ne islam edhe me po ti rrugu bie aty nuk kam fitu as nje hat qe meritoj besimtare te qofta megjithat i kanto shil about sana dalla sigur ne ajen e çe permendem qe ka vona dalla u normali me asfaru illa, illa, wa wahumshrikun. Pra nuk besh, shumita e tëne besojnë Allahun në përbanim po shirkë, ose shumita e t'yre nuk e besojnë Allahun dryshë, përvecë se duke i ba shirkë. A të dhejtë, nga pasi ka thonë se imani t'yre ose përpinim t'yre që ka të meni Allahu ashtë, që tonë se Allahu a shkriti që i formizu esi në sundu esi, kur së shirkë, ku i tyre ashtë si a dëlojmë këtërkë më thonë. Kjo është argument të nuk i ka ta dëbi, përsa Allah nuk i ka pranu si desim tash. Edhe përsa të Allah e ka tregu Allah e ka tregu kjanin e tyre që pojnë, që e kanë dysimin, pra me gjithë se kanë pranu, se kryuës i edhe të një duhet i është Allahu një, i betër. Ata kanë tonë, e gjahel e alihet e ilahem wa ahida, në tonë ti, kanë ti që i dhari për gjitha që gjithë këta ta adhuruarit, një ta adhuruarit, vetëm. Në tona jo, ka qene papranuashme për logikën edhe mentalitetin e tyre, si që gjithë këta ta adhuruarit që ata i adhuruarit, të banhen një, i adhuruarit, vetëm. Edhe një të njëtë nënyrë një nëse ko, në Shefë, Adet, në pashme, bonshme, sot, e shikojmë kitë kohë, edhe kohën e Shekë Mohamit Ibn Abruvahadit, edhe kohën e më përshme dhe më bërshme dhe dhe dhe risot, e shohin se ka shumë njëz që janë të bindur për njështim e abahus në rrugubie. Mirë po, vazhdojnë një bërshit e abahus në adurim. A kërëdohë me ditë, se gjendja e tylle ashtë një qikur ajo që ka pryshkrujt abahus në pashmë, në tonë nuk i van të bim të këtë hidrugubie të ulogie. Edhe sot, për të shëkët salja dhe shëkët që këtë dhe dhe dhe dhe ndështë të isa njerës dopson, ose juhi të shimi, ku pashofi indikant, si saqë inqa Allah, në në fërdo Allahu, ose që se përmenë Allahun, edhe e madronë Allahun, edhe i franën ato citsit e zaterimit për Allahun, edhe ati i vjen keq me mëndu për atë që vazhdan tjetë në shikë, edhe akoma është në shikë, nësha dronë di kam tjetë përveç Allahu. Mirë po, për qëtë të regullat bazume, në argumentët e kuranit e sunetit, kjarojnë se gjendja i gjashme, ose e njejtë ka qenë edhe në më shrikë të titë tika luftu për nga njëri sallallava në selmen, njërë po njëri do të me shiku për kur është në situasë të gjikimit, do të me shiku hakun e Allahut, subhanohetare, në pëndot me ditë se si ka gjiku Allahut, edhe ku është shkel haku i Allahut e jo, me shqipu hapën e kërëje, së bësër shë, në më tëmë disa aspektë që e fëti në të shimë. Kjo ishte që ka të të me regullu në parë, vëllahu a'lë, vëllahu a'lë, vëllahu a'lë, vëllahu a'lë, vëllahu a'lë, vëllahu a'lë, vëllahu a'lë,